شاویل جنک و شاویلی غرون لزو سا سویلی و چا سا لیکن اولنی قوم چې ابراها و سرواؤ وختو بانی خسام یعنی خسام قبیله دل انا ابراها رفوش را بلانجر قوم مات که لیکن دا قوم چه کم مشروز نفر دی خیدی گی ابراها لیویلی جمع بواجنی نه زمار بڑی رفیادی والی او تبیت لی حسن در دی حلیم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 ده عربه چنده وکل زوانانه راجم وکل ونیم زرا کسان جوڑ شو ده جنگ کماندان ورده هرز وطاکو کل جدا ده مسروک وطرب بانه ورمان شو جنگ جوڑ شو نو استا ده جنگ جوڑی دارو نمخ کی هرز ویلی و جلک ده مسروک کمیو دیوی داغا اس بانه جناس دی تاقیبه وردیغی نکتا شو پا اوک بانه سور شو دیغی نکتا شو ده کچر بانه سورلی شو روکلا نو هرز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 چ څنګه <سنجيه> دا علال کړو ویني تی وو او خوشی کړی دي شروع شروع کې پری وو تا علال دلت شوا په دنګل باندې نور بشراغه درس خټه ورته سری کړل لری وغه را, را. ده تیر وې سې አልتو ورته غشاین پاکل ما عبدالمطلب شپ وای شماله خو خوب کې را ل چې مابین کې مابین د ویني کې ولدي منس ځکه او دلته تو یشوا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 بل باندې به لیکلو شي منکم دا سړي تاسو نه سبب معلومه بل باندې به لیکلو من غیرکم بل باندې به لیکلو شي ملصق بکم بل باندې به لیکلو شي نعم او بل باندې به لیکلو لا بل باندې به لیکلو فيه الخير فيه البركه ابن جرير ټول تاریخ ذکر کړی دغه خلنانو عبدالمطلب اوس پر اندازي کوي دوه غشي انتخاب پر تور دوه غشي د کعبه لپاره انتخاب پر ژړه دوه غشي د دینور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 ويژدا څوک د لویو جره د سوالم دي چې هغه انسان دی چې د کابی په دروازه کې د ستر زر نه غوول آغا ولا نکړي عبدالمطلب شپ کېړي دي دي جې پوره د زمزم مسله پیدا شو زمزم د قیمتي اوبري نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ما زمزم نه ما شربا د زمزم او به چې کم نه د باندې چا وښکلې ما و سره الله کوي امام سیودی فرمایي یو ما په دې نه د باندې وښکلې چې الله مال دومره اوچه ته الله ورکړي چې داغه حافظه ورکه اندرو